Is a por. Minden csillogott-villogott. Csak a por nem. Az egyenruhás alakok szájából nagy, kacskaringó, sárga csövek nőttek ki, amik azután kiszélesedtek, mint egy kihajoltak önmagukból, akár a tökvirág. Fúvos hangszer, biccentett Fancsikó. A tanácsháza előtt álltak, hevenyészet négyszögben. Ez még rakontszenves volt, főleg, ahogy elmozgott a négyszög. A szabályos nézet rombusszá fertőlt, majd romboidá, az deltoidá omolt, ennek a szimetriája is bomlani kezdett. De a kabátok, és főleg a gombok undorító egyformasága, ezt nem szíveltük. Ennek ellenére pint azt mondta, szépek. Az emberek meghatározhatatlan, vagy szerű Alakban várakoztak a téren, szemben a zenekarral. – Music! – mondta apám fenyegetően, de a többiek sem ígért több megértést. A kenyérre vártak. – A rezes banda! – alázatoskodtam, mert láttam apám arcának izmait, amelyeket csak olyankor lehetett, ha a rostok megfeszültek és megemelték az arcbőr borostás felszínét, ami okát tekintve a fogsorok erőszakos egymásra feszítését jelentette, mintha titkos húzalok bolyonganának körbe a fejen. A dű furatai, más szóval. A sárga rész kanyarulatokon sokszorosan átgörgött a nap. A katonák kevésen magukban tartották a levegőt, a pofazacskójukban, akárcsak a hörcsögök. Aztán kisé elvörösödve, Átfújták a hangszereken. Én megértem őket, mondta Fancsikó halkan, hogy oda ne röhannyak, mondta Pinta megvetően, és tüstént felhajtott honnét, honnét nem, egy vízna, de a célnak persze megfelelő citromot. És a zenekar szeme láttára tüntető szopogatásba kezdett. Egy rövid ideig nem történt semmi, majd, mintha karmester intett volna, egyszerre szürcsölni kezdték a trombitákat. Fajtanyá! A fúvókák és az ajka közt nehéz, formátlan cseppek nőttek, amelyek kisvártatva elváltak a fém és a hús közös vonalától, és estek szinte mindenütt a jobb cipő orrára, ahol okádnivaló tócsává szerveződtek. Pint a bensőséges, segítőkész pofával hajolt egy trombita felé. Kisasszony, parancsol egy kis, Mandolárt? Fura szönet után, amely egyszeretün túl hosszúnak és túl rövidnek hozzátette. Hi -hi -hi -hi. Most már zenesen volt. Elson fordáltam. Ha léptem, végig gördültem a talpamon. ezáltal a lábfejem számon tartható lendülettel a földre csapódott, és az ujjaim közti résen nem hiszem, hogy ez a rész szégyellendő volna, mint elegáns cigarettafüst csapódott fel a por.